«Подолати, підкорити, запанувати. Тепер перешкоди вже не дріб'язкові і нікчемні. Ти кидаєш виклик самій долі. Доля покірливо стелиться тобі до ніг, возносить тебе до вершин, до небес. І все лише для того, щоб побачила ти з височин падуди й урвища, темні безодні неминучої загибелі, яка судилася тобі від народження. Почула прокляття, що темним хором супроводжують кожен твій вчинок». І захват твій виходить не справжній, а вдаваний. І світ, яким ти заволоділа, попри всю його видиму барвистість, насправді сірий і безбарний, і довкола пітьма, пастки, і вічна безвихідь. Як сказано, хоч де б ви були, захопить вас смерть, коли ви були навіть у вознесених баштах. Але то було в дні, коли вона ще задихалася одвічаю, коли безнадійна самотність і сирітство терзали її душу, і вона гарячково придивлялася до цих малювань, неначе до власної долі, і, може, бачила в них навіть те, чого там не було, і тільки її зболена уява населяла барвистий світ безжурного венеціанця химерами і жахами. Тепер проходила повз них, не повертаючи голови. Могла дозволити собі розкішне уваги, величавої знудьгованості. Вже не було лякливо розкритих очей, нависали над ними повіки обважнілі, перлисто тверді. Султаншині повіки над султаншиними очима. Все однаково безвартісне, крім самого життя. Сиділа на шовковому диванчику, підібгавши під себе ноги, з недбалою вишуканістю обстелившись широким яскравим вбранням, терпляче ждала, поки служебки розставляли на восьмигранних столиках солодощі й плоди, впівока стежила за нахабним швендінням євнухів, на яких могла б нагримати, щоб щезли з передочей, Але ж однаково знала, що позачаюється довкола покої фатіха щоб стерегти її, пильнувати, наглядати, не довіряти. Принизлива очевидність рабства, хай і позолоченого. І Гасана, як і завжди, привів велетенський кизля рага, вклонявся перед султаншею до самої землі, не зводив з неї рабського погляду, а спокою не йшов, стовбичив коло дверей, хоч і знав, що, як завжди, буде ганебно вигнаний самим лиш киванням пальчика роксоланеного. Але сьогодні Роксолана була милостивішою до боснійця, подарувала йому навіть два слова. "Іди геть", сказала йому ласкаво. Ібрагім, кланяючись, позадкував за двері, щоб зачаїтися там з усіма своїми обшкріпками, яких час від часу впихатиме до покою, щоб швендяли туди-сюди, нагадували про невтомне стеження, про неволю в золотій клітці. Що на світі Спитала Роксолана свого сповіреного, киваючи гасанові, щоб сів, і пригощався султанськими присмаками. Метушаться смертні, безжурно мовив Гасан. Це, видно, й гарему. Розкажи про те, чого я не бачу. Ще не хотіли говорити ні про які справи, шукала спочинку в бесіді, гралася голосом, примхливістю, безжурністю. Чом же мовчиш? Подивувалася, не почувши Гасанової мови Хоч був найближчим для неї після Султана А може ще й ближчим, ріднішим Але ніколи не забував, що вона повелителька А він тільки слуга Тому його мовчання не так подивувало Як стривожило Роксолану Гасана, га, що з вами? Чому не відповідаєте? А він і далі мовчав І дивився їй за спину Дивився вперто, некліпно Стривожено чи збентежено Дивився, забувши про поштивість, зухвало, ніби й далі лишався нахабним яничаром, а не був найдовіренішою людиною цієї володарки. Найпростіше було б, простеживши напрямок його погляду, самію озирнутися, побачити те, що збентежило Гасана, посміятися з нього, покепкувати. Але прості вчинки вже не належали Роксолані. Якби була Настасою, тоді б… Але Настасі не було… Зникла, полетіла з птахами у вирій і не вернулася, і ніколи не вернеться. І матуся не вернеться, і рідний панотець, і батьківський дім на Рогатинському пагорбі. Закричали янголи на небі і збудили батечка в гробі.